Вона не відрізняла сьогодні від учора. Всі дні їхньої любові були й одним суцільним днем, одною величною хвилиною, що випадала з-під влади часу. Її чуття доходило тих вершин, коли в новому поцілункові поєднуються сила й пристрасть усіх попередніх, і всі минулі погляди додають очам свого вогню. Нарешті він сказав, посміхаючись: а ти й не знаєш, що я про тебе подумав, коли вперше побачив? Напевно, щось розумне. Навпаки, я подумав дослівно, а насма Фу як пласко, і не міг навіть по-українськи про мене подумати.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 Виходить, вони цінять мене не як наукового працівника, а як свого національного спільника. Ця обмеженість у і розумних людей мене просто вразила. Бо в оцінці людини не можна наперед висувати другорядну ознаку. Яка є ознака національна, а надте в той час, коли розум ставить на порядок денний культуру інтернаціональну. Але люди живуть не тільки розумом, сказала дівчина. Про це я завжди сумую, відповів біохімік. І мені прикро навіть подумати, що ти мене, може, не покохала б, коли б я не мав щастя належати до одної з тобою націй.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 по-друге, а по-друге, чому ти, Юрчику, сьогодні заповзявся казати мені самі неприємності? У мене справді є прикра властивість сказати те, що я думаю, мовив біохімік, і цілуючи. Але, мабуть, найбільшої неприємності я ще не сказав. Справа в тім, Марта, що мої спроби дедалі більш потребують моєї особистої присутності. Ще годину? спитала дівчина хутко. Так, Марта, ще годину я мушу урвати від наших побачень. Що ж, я не заперечу», – відповіла Марта по маленькій паузі. Він потиснув її руку. «Я тобі дуже вдячний. Працюй, мій єдиний», – сказала вона піднесно. «Але не забувай мене, пожалій мене, мені сумно». Він пожалів її і пішов у турботі. Надто легко його план здійснявся. За неї не можна ручитися, думав він невесело. Вона поступається, поступається, а наприкінці й на якогось коника. Марта якийсь час іще не спала. Відмовитись ще від години було їй тяжко, але й глибокої насолоди зазнала вона з цього відмовлення. Якусь величну і спокійну радість почувала дівчина, поступаючись своїм бажанням щоб він міг поступувати, творити, досліджувати ті кумедні речовини, що колись, хай у далекому незбагненому майбутньому, докінчать перебудову людського життя, тепер почату. Своєю маленькою жертвою вона ніби допомагала тому майбутньому наблизитись. Згадавши його думки, що в коханні ніби нічого нового немає, дівчина ображено ворухнулася. Далі й страх якийсь її обійняв. Але вона подумала, які дурниці він іноді плете, і хутко заснула. «О Боже мій милий, за що ти караєш її молоду?» Другого дня вранці Тетянина Чиперівна, зустрівшись із Мартою в кухні, демонстративно не відповіла їй на привітання. Дівчина майже не здивувалась, так би відійшла вона від кооператора та його родини після вчорашнього анонімного листа. Ці сусіди, з якими вона підтримувала весь час добро-щирі відносини, відразу зробилися їй такі чужі, що турбувати її перестали. Бо одного з дуже корисних у житті вмінь, а саме вміння ворога гостро і постійно ненавидіти, марті бракувало геть, і кожен, хто її зло вчиняв, тим самим від неї віддалявся, обертаючись у порожнє місце, до якого вона нічого не могла почувати. Тобто не нездібна була проєктувати свій біль назовні. Але Тетяна Нечипарівна, коли побачила, що її зневага не справляє на дівчину того враження, якого їй хотілося б, дізнала пекущої досади. Найбільше те її смутило, що до свого розпорядження вона не мала, хоч будь-скільки чинних способів дівчини дошкуляти.